Na, a hangosítás már hátul nem fogják hallani. Most azért veszük fel, mert többen kértek, hogy vegyük fel, és most ez, ez most már nem csak Timinek, meg Élnek szól, hanem Berlinek is szól, meg Danielának is szól, meg uh, a Bécinek is, aki elment, úgyhogy ez most meg uh, Melindának is szól. Tehát most már mindenkinek szól, nem csak a Timinek, meg Innek, mint a <coughs> 1 Korintus 8 1.13 vagyunk, úgyhogy most egy újabb témakörbe fog kezdeni tálapostól Úgyhogy imádkozunk is előtte, jó? Előtt bele kezdünk ebbe az újabb témakörbe. Uram, köszönjük neked az, hogy itt lehetünk előtted, és köszönjük, hogy csak imádhatunk téged, így az igényen keresztül és köszönjük, Uram. Előző részében láttuk, hogy a, volt ott a, a házasságról, a egyedülállóságról, szó a szexualitásról, most pedig majd a szabadság témakörét fogjuk uh, kicsit boncolgatni, és erről fog uh, beszélni Pálapostól, mégpedig a bálványázati húsevéssel kapcsolatosan fogja ezt mind uh, a gyülekezet elé tárni. Emléketek vissza, hogy a, a Korintusi gyülekezet Istennek az ajándékaiben nagyon gazdag Ismeretbeszédében, Jézus Krisztusban, a, a különböző kegyelmi ajándékokban egy nagyon gazdag gyülekezetről van szó, szóval a gyülekezet, amelyekben legtöbbünk letöbb, csak így álmodunk, hogy óta -e jó lenne, nekünk is annyi sok ajándékunk lenne, meg annyi olyan sok ismeretünk lenne. Szóval egyentéren nem szűköködtek Istenek az ajándékaiban. De láttuk mégis, hogy érettség szintjén, ilyen voltak ilyenek sok ajándékai, érettség szintjén pedig mégiscsak ö, kisgyermekek voltak. Hiszen láttuk, hogy, hogy szeretetlenek voltak, láttuk, látuk azt, hogy varáznaság hogy volt ott közöttük. És csak olyan dolog, amely, amely Istennek a szívét nem dicsétette. bálványáltatok felől pedig tudjuk, hogy mindannyiunknak van ismeretük, az ismeret felfúgalkotottá tesz, a szeretet pedig épít. Ha, ha pedig valaki azt hiszi, hogy tud valamit, még semmit sem ismer úgy, amit ismernie kellene. Hanem ha valaki az Istent szereti, az ismeretetik őtől le. Az fontos így leszögezni az, hogy a így a, így a, a szabadságok mögé rejtették el a saját önző jogaikat, a saját önző vágyaikat. És ezt akarja Pálapostól letisztázni, és egy a helyes medrébe terelni ennek a gondolatnak a, a, a témáját. Kérdés az, az első kérdésem az felétek és hogy magatokban változtatok erre, hogy mik azok a dolgok, amelyet te biztonsággal megtehetsz, és mik azok a dolgok, amelyekkel Uh, már nem annyira biztonságosak mondjuk a keresztény tesvéred számára. Ez egy nagyon fontos kérdés, hogy uh, mi az, amit te biztonságban megtesz, mert te szabad vagy rá, de mi az a dolog, ami, ami már lehet, hogy a másik ember számára viszont már nem annyira uh, inkább akadály, lenne, mint hogy, hogy uh, jó lenne az ő számára. És azzal kezdni meg Pál hogy, hogy mindannyiunknak van, van ismeretünk. ismeretünk. És itt az a, az a kérdés, hogy amikor, amikor döntéseket hozunk az életünkbe, akkor két dolog szerint fogunk döntés hozni, le is így a pápostról, vagy az ismeret szerint fogsz döntés hozni, vagy pedig a szeretet ter terén fogsz döntés hozni. És egy újabb kérdés, hadd tegyek fel felétek, ez egy nagyon érdekes kérdés, az, hogyha ha nincs konkrét, konkrétan leírva a Bibliában egy-egy dolog, akkor te mi szerint fogsz cselekedni? Gondolok, itt arra például nincs leírva, hogy lehet-e diszkóba járni, ez nincs lejöv a Bibliába, hogy lehet-e, vagy nem lehet-e, vagy hogy hány üveg sört lehet meginni, ez nincs lejöv a Bibliába, de nincs lejöv a konkrétan, akkor te mi szerint fogsz dönteni, mi szerint fogsz cselekedni így hívőletedre nézve. Jó? Ez egy nagyon fontos dolog, és ezért azért fontos dolog, mert, mert ugye, ahogy mondja Pál Apostol, hogy van az ismeret, meg van a szeretet. Ez a két dolog alapján fogsz tudni hozni. És ilyenkor jön be az, az a következő dolog, hogy mennyi teret engedsz Istennek, Jézus Krisztusnak az életedbe, a te döntéseidnek a meghozatalába. Istennek mennyi beleszólása van a te döntéseidbe, mennyire adsz neki teret, hogy, hogy ő, ő befolyásolja a te, a te döntéseidet. Ez egy nagyon fontos dolog, mert ebből nagyon sok, abból le, le fog réni, hogy te mennyire vagy öre számozónak, és mennyire komolyan veszed Istennel való kapcsolatodat. Azt mondja, hogy ha, ha ismert alapján fogsz döntés hozni, akkor az felfogalkodottá fog tenni téged. E, és a felfalkodottságnak van egy nagy, nagy veszélye, az pedig az arcresés. Az Tehát inkább előtte borulj le az úr mert utána a popára fogsz esni, nagyon fájdalmas szokott lenni. Tehát e, itt azt mondja, a felfalkodottság mindig e, nagy bukással jár. És tudjátok, nagyon könnyű hívő emberkét ebbe a, a csapdába belesni. Legalább egyszer minden keresztény ember legalább egyszer inkább többször, végig fog ezen menni. Azon a téren, hogy ó, hát én már én sokkal többet tudok a Bibliáról, mint az a másik. Ó, hát én sokkal nagyobb hívő vagyok, én sokkal többet imádkozok, mint az a másik. Ó, hát én, én már simán csinálhatnám, taníthatnék a Bibliából, mert én nekem már van annyi ismeretem, hogy, hogy ezt simán meg tudnám tenni. És sorolhatnánk itt egy csomó minden dolgot, legalább egyszer ez el fog téged is élni. Kérdés az, hogy te mit fogsz, te, hogy, hogy csinálsz, hogy enged, hogy a szíved tovább is övekedjék a felfogalkodottságból, büszkeségbe, vagy pedig megalázkodsz, hogy jaj, nem jó helyen van a szívem, felfogalkodtam büsz büszkeség inányában, büszkeség jöntött el az egész ö, szívemet. És érdekes, itt a dédekesétből a az ismeretszó szerepe, mint az első versbe is, meg a második versbe is, csak az, az ereti szövegben az, az első szó, az ismeretszó, hogy az ismeret felfogalkodottát tesz, az egy ilyen átfogó, ö, mindent átfogó tudást jelent, a másodikban pedig egy ilyen, Uh, valaki azt is, hogy tud valamit, még, sem, még, uh, még semmit sem ismer, úgy, mint amit ismernek elne, ott pedig egy ilyen részleges, egy nem mindent átfogó uh, ismeretet jelent. Úgy és itt azt mondja Pálapostról, hogy ha valaki úgy gondolkozik, hogy, hogy én, én már mindent tudok, nekem már mindenről van egy, egy óriási nagy tudásom, akkor azt mondja Pálapostról, hogy egy nagyon buta ember, mert azt mondja, az, az, az semmit sem még. Nem tudom, hogy voltam már veletek, én, én a gimnáziumban voltam így, hogy azt gondolta, hogy én már, már sokat nem sok olyan ember van, aki annyit tudna, mint én. Pedig nagyon rossz tanuló voltam. De el voltam magamtól szába, hogy én nagyon sokat tudok. És amikor így szembe kerültem dolgokkal, akkor is szerettem, hogy te jó ég, én ezt se tudtam, meg ezt se tudom. És még mennyi minden van, amit még én nem is tudok. És szembesültem azzal, hogy, hogy a tudás az Istennél van az összes átfogó minden a tudása, Én csak egy kis apró kis, nagyon picike, picike porszemlét ismerem az egész dolgoknak. És ugye, hogyha ha te az ismeret alapján adod meg a döntésedet, akkor azt mondja, akkor azzal a, ö, egyrészt a saját önző vágyaid, a saját önző érdekelyet fogod ö, szem előtt tartani, és nem fogsz odafigyelni a másik emberre. Azt mondja Páposra, az ismert az felfogalkodott, tehát ez a, a, a szeretet pedig épít. És a felfallkodni az azt jelenti, hogy, hogy látszólag valami nagy, de nincs tartalma. És ugye ez a legjobb példa a Luffy-rá, hogy a Lufit az felfüllódott, szép nagy lesz, de belül nincs nincs igazán tartalma. Én amikor első osztályos voltam, akkor még az első könyvünkben volt egy nagyon klaszkis történet. Még most is megjegyeztem, hogy, hogy a Békáról meg a Bikáról szólt, és egy nagyon kis rövid volt, hogy a b olyan szeretett volna lenni, mint a Bika olyan szép nagy. És úgy akart elérni, hogy, hogy ugye felfújta magát, és próbáltam hogy egyre nagyobbat, és akkor azt hittem már, már nem sokára elérem olyan lesz, mint, mint a Bika olyan hatalmas, nagy erős. És hogy fújta, fújta magát, ez csak szétúrant is, és a szegény kis béka megdöglött. Ez volt a történet lényege. Nagyon klasszikus történt volt, első tanultunk hogy ö, meghatározó élmény volt az első osztályos koromban. Szóval nagyon vigyázzunk kell azzal, mert, mert, mert amögött nincs tartalom. Amögött, abban nincs semmi. És úgy mondtam, is már lelépecegettem, hogy, hogy sokszor van ismeretünk, hogy, hogy én már jól ismerem a Bibliát. Nekem már nem mondja meg senki, hogy, hogy én hogy éljem a keresztény életemet. Meg, hogy én tudom, hogy kell együtt járni egy másik, ugye most a, a pár Szóval, hogy, hogy kell jár egy másik fiú, egy lányom, egy fiúval, nekem nem mond, ne szóljon nekem Istenben a, a dolgokban, meg a Biblia, meg egy másik hívő ember, hogy, hogy, hogy mit csináltok egy, egy párkapcsolatban. Hát én tudom, én már vagyok olyan, olyan élet, én már tíz éve járok az Úrral, én már, én már nekem két már kétszer a Bibliát, én már sok mindent tudok. Én már szabad vagyok erre, és nekem nem mondja meg senki, hogy ezt én nem, hogy tehetem, meg, meg hogy nem. És hogyha már így van, ilyen, így, így van a szíved, akkor ez már a bukás fog időkérdés, hogy mikor fog egy nagy bokáshoz ez vezetni. Én nagyon kell odafigyelni. És azt mondja, hogy a, mert az igazi ismeret az pedig az Istenhez fog vezetni, és az ő szeretetéhez. És ugye azt mondja, hogy a szeretet pedig ép, a szeretet pedig épít. A szeretet alapján fogsz döntés hozni, akkor a másiknak a javát fogod keresni. A másiknak a javára ö, ö, akarsz kedvezni. És nagyon tetszik nekem Pálapostra, amit mondta Filippi Filippi kettőrbe, hogy hogy az az indulat legyen benned, ami Jézus Krisztusban is volt. Vagyis próbáld azt szem előtt tartani, hogy Jézus is a másik másiknak a javára, a másik emberért lenni. Tudjátok, hogy azért van, ez Berlinnek külön üzenetképpen, hogyha fogja majd hallani, azért van ilyen sok depressziós ember a világon, mert annyira sokan, annyira magukkal foglalkoznak az emberek, annyira mindenki önmagára összpontosít, hogy magaddal törőj, a reklámok is erről szólnak, hogy megérdemlen neked legyél benne azt a sampont, azt a szappant, hogy még szebb legyél, még okosabb legyél. Ha megeszed, akkor is okos leszel tőle. Ez egy csomó minden arról, hogy hogy hogy magaddal foglalkozzál. Hogy önmagad körül forogjál. Az, és Jézus pedig azt, azt, én meg azt akart elérni, hogy, hogy vedd le magadról a szemet, és a másikra figyelj oda. Hogy olyan tudsz a másikon, segíti, olyan tudsz a másikon építeni. Azt mondja, hogy a szeretet az építeni fog. Érdekes a, a, a felfoglalkotottság, az ismeret, az az, az, az rombolni fogja másikat, saját magat is, meg a másik embert is, viszont a szeretet az építeni fog saját magat is, meg a, a másik embert is. Tehát az, a szeretet az a, saját, az a másik embernek a, a javát keresi, és nem a, a saját önző érdekemet fogja szemben tartani. Viszont van egy érdekes dolog ezzel kapcsolatban, hogyha, ha a szeretet alapján fogsz döntés hozni bármiben is az életedben, akkor egy dologra számítanod kell, és ez nagyon az úgy nem fog menni. Az nem úgy nem fog menni, hogy persze, én, nekem ez kisújban van benne, én ezt fogom tudni. Ott nagyon is az, az fájdalomban fog járni. Nagyon tetszik nekem Pál a, a szava jött a Galata 2.20-ban van, hogy, hogy Krisztus együtt meg vagyok feszítve. Az, hogy élek pedig többé nem én, hanem élben bennem a Krisztus. Ez csak úgy lehetséges, hogyha te enged, hogy Krisztus rajtad láthatóbbá legyen még jobban, és a te éned még jobban eltűnőben legyen. Hogy Jézus még nagyobb lehessen a te életed és ez láthatóvá lesz, és ő fog, ö, ö, és az ő dicsőségére fog lenni. És ez fájdalommal jár. Hát meghalni magadnak nagyon sokszor nem olyan egyszerű, nem olyan könnyű. Ez nem olyan, hogy ó persze, hát én bármikor meg tudom ezt tenni, mert mi az nekem, én már komoly hívő vagyok. Nem, ez komoly hívő embernek is sokszor problémát jelent, neked is, meg nekem is. Hát, mert ez fájdalommal jár. Engedem, hogy, hogy Krisztus rajtam keresztül, mi dicsőségesem. De ha engedni fogod, akkor, akkor az, egy, az egy nagy áldás lesz te életed részére is, meg, meg másoknak a számára, és Istennek is örömet fogsz ezzel ö, okozni. És azt mondja, hogy hanem ha valaki az Isten szereti, az, az ismertetik őtől tőle. És ja, azt mondja, hogy az, Ige, hogy, hogy az Isten a szeretet. És az 1 János négyben azt mondja ott a 7-től 9-es részig, hogy szeretteim, szeressük egymást, mert a szeretet az Istentől van, és mindaz, aki szeret és az Isten. Aki nem szeret, nem ismerte meg az Istent. Mert az Isten a szeretet. Azáltal, hogy nyilvánvalóvá az Isten szerette bennünk, hogy az ő egyszerűt fiát elküldte az Isten a világra, hogy éljünk általa. És nagyon tetszik nekem, mert olyan sokat elmond Istenről ez a pár mondat. Elsősorban az, hogy, hogy Jézus Istenként lemondott az ő jogairól, az ő szabadságáról, azért, hogy téged előtt tartsa, azért, hogy a te érdek. Ha Jézus erről nem mondott volna le, akkor nem jött volna le emberként erre a Földre. Még nem csak nem jött volna az emberként le a Földre, de nem ment volna fel a keresztvárosa. Hogyha nem mondta a saját jobairól, a saját ö, ö, szabadságáról. És itt a két, következő kérdés az, hogy, hogy ha Jézus ezt Istenként meg tudta tenni, akkor te mennyire vagy büszke, hogy, hogy te ne tud magadat megalázni, és, és ne tud a másnak az érdekeit a, a szemed előtt tartani. Ha Jézus ezt meg tudta tenni, akkor ő te benned, is meg be tudja, hogy Az ő szent lelke által. És ez egy nagyon fontos dolog, hogy, hogy, hogy hasonlók legyünk Jézushoz és úgy cselekedjünk, ahogy ő tette. Azt mondja utána 4-es Tehát a bálmány árzati húsevés felől tudjuk, hogy egy bálmány, a bálmány sincs a világon, és hogy Isten sincs senki más, csak egy. Mert ha vannak is úgynevezett Istenek, akár az égben, akár a földön, amint, hogy van sok Isten és sok minden azon által, nekünk egy Istenünk van az Atya, akitől van a mindenség, mi is ő benne, és egy Urunk, a Jézus Krisztus, aki által van a mindenség, mi is ő által. Tehát mi is az a bálmány által árzati húsevés. ugye nekünk most már teljesen más kultúrában vagyunk, más rendszer, most már nem szoktak vinni az emberek a kis hús darabjaikat, a oltára és a tégetik püstölik a régi volt, és a görög kultúrában ez egy nagyon fontos dolog volt, hiszen rengeteg istenük volt, és ö, isteneiknek mindig vittek ö, a áldozásképpen ö, ö, a húsokat. És ennek a lényeg az volt, hogy, hogy az elvitt húst három részt szedték szét. Az egyik részt, azt imádatuk jelöl valamik istennek oda, oda tették az oltá, és azt elégették. A másik részt meghagyta az az illető, aki vitte a húst magának. A harmadikat pedig odaadták a. Ezt a húst, és ugye ez a pámiát áldati hús, onnan nyúlt hogy a papoknak ugye rengeteg húsuk lett emiatt, hogy mindenki hozta a húsát, és mindenki adta a papoknak belőle, és ezt elkezdték a piacokon árulni, mint Szent húsként, hogy ez, ez a legszentebb hús, amit, ami, ami történt, mert ez áldati húsként van számon tartva, és ezt ez jó pénzért adták, tehát ebből nekik jó sok pénzbe jött. És az emberek pedig úgy gondoltak, hogy ha ezt a hús veszem meg, akkor mondjuk, ha eljön hozzám valaki vendégségbe, akkor ezáltal legeslegjobbat fogom neki nyújtani, mert ez, ez szent hús, ez, ez ugye árdati hús az, és így a legjobbat akarom odaadni mondjuk a, a, a barátomnak vagy a családomnak. És ugye ebből jöttek a, a, a problémák. Hogy lehet ebből akkor enni, vagy mégsem lehet enni. És ugye Pál Lapostól egyértelműen leszögezi azt itt már, hogy, hogy, hogy nagyon jól tudjuk, Bábványok, ezek, ezek nem Istenek, ezek csak egy, egy szobor, ezek nem létező valaki. De ami Istenünk az, ez igen. És az 5 Mózes 4.35-ben Isten saját Tudd meg azért a mai napon is, vedd szívedre, hogy az a Isten fent a mennyben és alante földön, is nincsen több. Egyetemű teszi Pál hogy egyetlen egy úr van, aki az egész földet és mennyet ön megalkotta. És azért mi is az ő kezének a alkotásai vagyunk. És ezért pontosan mivel nincsen más Isten a mi Istenünkön kívül, ezért is már ugye önmagában következetlen is a bálványál álltati húsebés, mert hogyha nincsen bálvány, akkor a hogy hú, sem, és sem nagyon működik. Hanem, hanem és a, a, a hatos versről azt mondja, hogy mindezmány nekünk egy Istenünk van, az, akitől van a mindenség, mi is és egy az Úrunk Jézus Krisztus, aki által van a mindenség, mi is ő által. De hogyha, hogyha van-e az, ha az egyetlen egy Istent, akkor viszont szentel oda a szívedet még jobban neki. Akkor ismerd meg őt még jobban, és hogy annyira szépen elmondja ezt már az első részben, elmondta egy Pál az 1.9-ben, hogy ő az Isten, aki titeket az ő fiával, a mérünk Jézus Krisztusra való közösségre. mi Istenünk vele való közösségre akart a vele való közösségbe a katéget bevonni. Vagy az Ephésus 2, 2.10, ugye az is még nagyon szépen elmondja, az mondja, mert az ő alkotása vagyunk, teremtetvén által a Krisztus Jézusban, jó cselekedetre, melyeket előre elkészített az Isten, hogy azokban járj. Az mondja, akkor keresd az ő akaratát, akkor a Próbálj az ő kedvére lenni. Ugye nekünk most már könnyű, mert ugye nekünk itt van a Bibliák, és tudod, hogy mondjuk állját áll az úst, nincs értele menni, mert uh, az egész nagy butaság. De, abba, de nekik ez nem volt, hogy kinyitott a Bibliát, és akkor elolvastak egy kintus nyoltat, és tudta, hogy akkor mit kell cselekedni, hanem, hanem ugye friss hívőként egy csomó minden, meg valakit, aki 50 éven keresztülünk ebben nőtt fel, hogy, hogy minden nap vitte oda a húst a az áldozni, és neked ez, ez, ez volt a, az élete, és ha egyszer csak megváltik az életemben megismeri az igaz Istent, és akkor ilyen csak ez, ez, ez nem helyes cselekedett, hát akkor volt egy kis szavar. És ez nem volt, nem volt olyan egyszerű, mint hogy mind nekünk már ez könnyű, ezt ez gyakorolunk. 7-es azt mondja. De nem mindenkiben van meg ez az ismeret, sőt némelyek a bávány felől való lelkismeretük szerint mind a mai napig, mint bávány áldozatot teszik, és az ő lelkiismeretük mi vagy erőtelen, megfertőzheten. Igazán edd el nem tesz minket, kedvesek ki mert ha eszük is, és nem eszük, és nem leszünk gazdagabbak, hanem eszük is, nem leszünk szegényebbek. meg. De meglássátok, illeti szabadságotok, valamiképpen botránkozások ne legyen az erőtleneknek. meg. De azt mondja Pál Apostol, hogy nem mindenki rendelkezik ezzel az ismerettel, a gyülekezetben. Mert voltak akik, akik ott megették a hús, mert tudták, hogy ezzel ő nem lesz Isten őt se se jobb, se rosszabb, mert tudta, hogy ez csak egy hús, és se, semmi az egész. De voltak ott ö, olyanok, akik, akik ezzel nem tudtak mit kezdeni, mert nem mondjuk frissen megtértek voltak, hitben még erőtlenebbek voltak, és nekik ez fontos volt, hogy most erre mi a válasz, hogy akkor bemeltek egy ilyen templomba. És nem csak, hogy bemeltek, hanem eheltek ebből a és Ezt sokkal akkor megtették, és erre akar nekik egy, egy, ö, egy helyes választ adni. És következő kérdésem az, hogy nagyon fontos is, hogy uh, ha valamit már megtanultál, vagy van valamire szabadságod, például az, hogy te megijedsz egy pohársot, és tudod, hogy neked erre van szabadságod, az még nem feltételez, hogy a melletted ülő is ugyanúgy uh, szabad erre, vagy ugyanúgy neked uh, is ez egyértelmű. Még egy konkrét például, hogy még értetőbb legyen a dolog, uh, én szabad vagyok arra, hogy megijedjek egy pohársot. Nem én szoktam egy évet, egy talán egyszer, egyet, vagy kettőt, uh, de szabad vagyok rá, mert nekem nem ilyen probléma, Sört. Én nem Ezért alkoholista, vagy nem fogom való részekben részek elhinni. De ugyanakkor van az én jó drága Szundi barátom, neked ez nem problémát jelentene. Tehát hogy a van én együtt találkozok, és hogyha elmennék valahova, ahol lehet valamit inni, akkor előtte nem innék egy pohár sört, mert tudom, hogy neki ez ma inkább botrálkozás lenne, mert akkor ő inkább megkívántatná vele az italt, és hogyha meginne egy Pauhar sört, akkor utána ő nem állna, meg egy pohár sörnél, mert ő alkoholista volt nagyon sok kemény évekig, és neki ez problémát jelent. Tehát ő erre nem szabad. De vannak olyan dolgok, amiben meg ő sokkal szabadabb, és nekem viszont az meg problémát jelent. És ezért kell azt mondja Pápos, hogy oda a másikra, a másiknak a javát keresni, és hogy nem lerombolni a másikat, hanem, hanem segíteni és építeni a másikat. Aztán azt mondja, hogy ha, ha erőtlen megbotránkoztatsz, az azt jelenti, hogy megbotránkozni, hogy megfertőztetni, vagy ilyen beszennyezni, Valamilyen kosz is be fogja szennyezni. Azt mondja, akkor te ezt fogod tenni azzal a másik emberrel, be fogod szennyezni az ő szívén. meg is erősít, ugye az erőtlent is meg fog erősíteni az, hogy, hogy te lemondod a saját jogaidról, és a, a szabadságodról, hogy a másik, másikat megerősítsd. Ugye akkor a helyes táplálékot fogod kapni, te is meg ő is, mert most képzeld el, hogy egy újszülött pici babának, ugye lemadhatod a keményeltet, töltött káposztát, ugye, mert akkor ő attól meg fog gondolni. Egy, egy, egy, egy újszülött hívember, még lehet, hogy ezzel nem tud mit kezdeni, és ugye őt nem szabad, nem szabad egyből Arra, vagy nekem jogom van el, hogy ezt megtegyem, mert akkor őt nem fogom előrevinni az Istenem a kapcsolatában, sőt, inkább le fogom ott teljesen rombolni. És azt mondja, hogy ugye nem, ez, nem, a, nem a hústak az evése a lényeg. Tehát, hogyha én nem, eszek, nem eszel bármilyen áldati húst, azzal te nem leszel Isten előtt igazabb. Ha eszel, akkor sem leszel igazabb, vagy tisztább isten előtt. Ha most megiszol egy puhás sőt, azzal nem leszel Isten előtt igazabb, ha nem iszolva meg egy pohásat, az, az a megint csak a meszel Isten igazabb. Tehát nem ezek a dolg számítanak. Azt mondja Pál Poston, mert már mi megigazultunk Jézus Krisztus által. Istennek a kegyelm által van a megigazódtságunk. És nem ezek a külső dolgok által. És a Filippi 3.9-ben szóval szépen el is mondja. Pál azt mondja. találtassam ő nem mint akinek nincsen saját igazságom a törvényből, hanem van igazságom a Krisztusban való hitáltal. Istentől igazságom a hit alapján. Én már megigazultam a hit alapján, mert Jézus Krisztusról vetettem az én hitemet. És a fedezve az ő mondja, De a szabadságot ugye ne legyen botránkozás. Mert azt mondja, hogy ha, a, ha te gyakorlasz a szabadságot, akkor lehet, hogy te szabad vagy valamilyen dolog, Maradjunk a poásnál, hogy megteltem azt, hogy megízolok egy pohássőn. Nekem már a szabadságom van, de lehet, hogy pontosan a másik mondjuk szundialatúzat érve, neki ezzel egy akadály fog eléggöríteni, neki, neki ez probléma lesz. Hiába neked ez szabad, neki viszont egy akadály lesz. És azért azt mondja, hogy a szabadságunk ezért egy felelősség is a másikra nézve. A felelősség jár a te és az én szabadságom, hogy az a hogyan élnek. Ugye most, hogy voltunk ugye nem még a tűzveszély koncert, és megbeszéltük a többiekkel, hogy, hogy Figyeljük ahogy ugye a te és a testvéreinket, hogyha ők nem fognak odállni és nem fognak táncolni, akkor mi sem fogunk meg nem szeretnék senkit azzal, hogy oda kiállunk és ott jól áll vagyunk. Nem csak magunkat figyeltük, és látjuk, hogy ők ezt megmeníteni, mert szabadnak rá, akkor mi is ugye csatlakoztunk a, a csapathoz, és így szerintem jól ö, tettük ezeket a dolgokat. Jó? Aztán. nem így tennék, akkor ugye másikat elgáncsolnánk és nem építenék, hanem, hanem csak rombolnánk rajta. Tehát nagyon fontos, hogy, hogy Isten legyen a vezér az életünkben, és a, az ő szeretete. Mert hogyha ö, nem így fogjuk tenni, akkor lehet, hogy a, a, a hídben gyengébb testvéred ő is azt fogja tenni, amit te teszel. Ö, de ezt úgy fogja tenni, hogy nem azért fogja tenni, mert, mert, mert szabad rá, csak azért, mert te is teszed, akkor én is megter megjetsz egy pohásot, akkor is megjetsz egy pohásot. Igaz, hogy én alkoholista voltam, és lehet, hogy nekem ez problémát volkozni. Tehát, hogyha te megtezen akkor én méret tehetném meg. Akkor ő nem, nem, nem Istentől kapott ö, ö, ö, vezetés alapján fog döntést hozni, hanem téged leutáz, az, példát látva fog ö, ö, döntést hozni. Ez lehet az egyik. A másik pedig, hogy, hogy törvénykezővé fog válni. Azt fog mondani, hogy hát, és sokkal jobb hívő vagyok, mint te. Ez üszik pohás. És ugye a van egy nagyon nagy probléma, hogy azt nem lehet egyedül játszani. Ha valaki Felé indul el a szívében, akkor annak az, az, az, az a lényeg, hogy minél több embert beponjon ebbe a dologba. Ha én csinálom, akkor neked is úgy kell csinálni. És, és ezáltal, ha én feketében akkor neked is feketében kell járnod, mert, mert az az igazi, az az meg kedves. Ha nem úgy játsz, akkor te nem is vagy igazán hívő ember. És uh, vannak ilyen gyűlökezetek, csamos, ugye... Ilyen gyűlöket, ahol ilyen gyüleket, ahol megtiltották azt hiszem, az hogy nem lehet cipzárt használni, mert az is az és, és az, az Isten nem kedves dolog, hogyha férfiak vagy nők cipzáros felsőt használnak, és mindenkinek gombos felsőbe kell járni, mert az az igazi Istennek kedves dolog. És ezzel már elindult egy törvénykezés, ami, ami, ami abszolút nem Istenről szólt, hanem, hanem a törvényről szólt, hogy mit szabad és hogy szabad és csak így szabad. És az, hogy ez nem helyes. Ez nagyon fontos, hogy szétve, hogyha érzetez, hogy, hogy Krisztus a mi a szabadságomban, és nem a másik hívő ember. Krisztus legyen a égyszer, a egyszer az én szabadságomban, hogy mit nehetek is, mit nem. Hát, hogy, hogyha hozzáhasolok lenni, akkor úgy szeretnék tenni, ahogy ő cselekedne. Tízes. Mert ha valaki meglát téged, akinek ismereted van, hogy a bávány templomnál vendégeskeddel annak lelki hogy erőtelen, nem arany indítatik, hogy megegye a báványázati áldat. És a te ismereted miatt elkárhozik a te fia, akiért Krisztus meghalt. Itt majd ugye egy újabb fontos dolog, ezt is írt fel, hogy keresztény hívőként nincs jogunk másokat megbotránkoztatni. Keresztény emberként nincs jogod arra, hogy a másikat megbotránkoztass. Mert majd fogjuk mindjárt nézni, hogy, hogy milyen, ö, mit teszel ilyen, hogyha ezt mégis gyakorlat. Tehát A szabadságunk Jézus Krisztusban egy nagy felelősség, is ezért nem csak egy felelősség, de egy tekintés, egy, egy hatalom is. Épp azért, mert, ahogy mondtam, hogy példa, vagy a másik ember és akkor ő úgy fog, úgy fog tenni, hogy te teszel. És téged akkor leutánosz. Most képzeld el, hogy egy, egy egyszerű példával, ugye, most én egy szobában lennék egy, egy- vagy két éves gyerekkel, fegyük Bécit, Bécit, ott van most a kis Adéllal, és ugye Béci most el, elővenne egy legóta alapot és bevenné a szájába, és ott, ott tartaná. Bécinek van ismeret. Ugye, mert ő tudja, hogy beveszel a szájába a legodarabot, attól még nem fog megfulladni. És ugye, hogy nem, nem szabad lenyelni, mert akkor megfulladhat. Mert ő már ebben ezt tudja, és mindenki tudná, mert felnőttek vagyunk. De az a kicsi gyerek, az nem fogja tudni. Ő csak azt fogja látni, hogy hát ő bevette a szájába, akkor én is bevehetem. És hogy a szájába, ő nem fogja tudni, hogy ezt nem szabad lenyelni, mert akkor meg fog fulladni. Ő le fog nyelni, és attól hogy meg fog fulladni, és meg fog halni. Hát nagyon nagy felelősségünk van azzal, hogy, hogy mi hogyan gyakoroljuk a mi szabadságunkat és sokszor le kell mondani, meg le kell mondanunk olyan dolgokról, amiket én már szabadon megtetnénk, de olyan a másikat akarom előtérbe helyezni magamnál, ezért lesz tenni. És a lépíteni fogom magamat is, meg a, a másik embert is. Azt mondja, hogy a 12-es. Így aztán, amikor atyafiak ellen védkeztek, és az ő erőtelen lelkismeteket meséltek, a Krisztus ellen védkeztek. Hanakokáit veled el, inkább soha nem eszem húst, hogy az atyámfiát meg nem otránkoztassam. Azt mondja Pápostól, hogy, hogy uh, Krisztusban való nem éltek vissza a ugye, hogy, hogy inkább azt mondja, lemondok arról, hogy legyek most, Azt mondja, inkább lemondok a másiknak a javára, a másiknak az épülésére, lemondok arra. Mert szeretem őt, is. azt akarom, hogy igen, az én, én nem meg tudjon halni. És engedem, hogy Krisztus még jobban láthatóvá legyen az életem. És ez, ez egy életforma. És ez, ne, ez nem olyan, hogy egyszer megtanulom. hogy ez hasonl, hogy, hogy az önmegtabodás. Hogyha ezt megteszed, akkor annál jobban dicsőségesekben fog látsani Krisztus látszani, és, és euh, akkor az ő szeretete, az ő agapé szeretete fog mezéljelni. de Fontos, hogy nem az én önző szeretetem, szeretetemmel kell, szeretetemmel kell ezt megtennem, mert az tele van, tele van rossz dolgokkal az én szeretetem. Viszont ha, ha engedem, a Istennek a szeretete átformálja a szívemet, az agapé szeretet, az önfeláldozó szeretet, hogy benne is van, hogy az önfeláldozó szeretet, akkor viszont fogsz tudni lemondani hát a saját jogaidról, akkor uh, nem lesz probléma, ugye, hogy lemondani mondjuk a bikiniről ugye a szokásos téma körül, vagy uh, lemondani arra, hogy mondjuk nem megyek Szed, és ha tudod, hogy valakit ezzel megmutákoztatsz, akkor azt vedd úgy, hogy van hogy ha elkezdenék, vagy elkezdenék ezt azt a másik hívő És ugye ez nem, nem, nem annyira Krisztusi, jó jól gondolom, hanem pontosan az ellenkezőt kell nekünk tenni. Nem se betejteni, hanem pontosan az ellenkezőt kell eh, gyakorolnunk. És amikor Krisztus akarom követni, akkor, akkor ha fel akarom venni azt a formát, azt a példát, ami, a, aki ő maga volt, akkor akkor el fog tűnni az önzés, akkor el fog tűnni a, a büszkeség, akkor el fog tűnni az én, az én szabadságom, akkor el fog tűnni az én jogaim, és akkor azt akarom, hogy Isten minél több, az életem minél több területén ö, uralmat tudjon venni. És akkor én meg tudok hallni, és Krisztus pedig akkor élni fog. Úgyhogy nagy felelősség van a kezünkben, hogy a Krisztusban való szabadságunkkal hogyan, hogyan bánunk, és az olyan pálapostól, inkább lemondok. Pálapostól elég szabad a jogaidról, a te szabadságodról. Mindenről le tudtál mondani, Uram, azért, hogy, hogy bennünket előtérbe lássál. Uram, hogy mi se tudjunk mondani, mi a kis önző dolgait Szól. Csak engedj, engedjük közbe, hogy, hogy így uh, Isten így szóljon a, szív, a szívünk köz, uh, engedjük azt, hogy, hogy csak így tudjuk letenni így a kis önző dolgainkat, és uh, tudjunk az Úr